وَعَلَى آلِهِ وَصَابِي بَنُوَالِهِ وَلَهَا لَوَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاللَّهِ مَبَعِنٌ خُلِّي بِالرَّحِيمَ أَرَاهِيمَكُمُ اللَّهُ بَعْيْنِي كِتَابِي وَالْحَقِّ وَالْحَقِّ وَالْحَقِّ وَالْحَقِّ وَالْحَقِّ وَالْحَقِّ وَالْحَقِّ وَالْحَقِّ وَالْحَقِّ وَالْحَقِّ Yang berjudul Az-Zuhdu fi dunia Warragbatu fil akhirah Az-Syyah bidahullahu ta'ala wa ra'ah Memulai risalah ini dengan menukil Ucapan Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala Baru kemudian beliau Taala memberikan ta'alik penjelasan nanti akan kita baca dalam pertemuan-pertemuan nanti Adapun di pagi ini kita akan baca sebagian dari ucapan Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala yang dinukir oleh syih Kita baca kata beliau Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbilalamin Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa tabihi bi isani ila yaumiddin Amma ba'du beliau rahimahullah ta'ala fi khutbatul hajah sampai akhirnya boleh berkata qala al-qayyim rahimahullahu taala qala al-imam ibnu al-qayyim rahimahullahu taala faida al, al raqabatu Fa fil akhirah Taqtadi Az-Zuhuda Fid-Dunia Kata Ibn Qayyim Rahimahullahi Ta'ala Ar-Rabbah Kecintaan Seseorang kepada akhirat Keinginan seseorang untuk mendapatkan akhirat Itu mengharuskannya Zuhud di dunia Apa itu zuhud, wa ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam rahimahuna rahimakumullah. Rahimah, Tadi kita nukil insyaallah sebagian ucapan para ulama terkait dengan masalah makna zuhud. Pada subuh ini kita sebutkan apa yang disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Madarij as Di dalam kitab beliau Madarij as-Salikin Ibnu Qayyim rahimahullahu taala berkata kata beliau wa sami'atu Syauqi Islamy Tabi'i rahimahullahu taala yaqul Aku mendengar Saudi Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata Az-zuhd tarku ma la yanfa' fil akhirah Wal wir'u tarku ma takhafu tararahu fil akhirah zuhud itu adalah meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat di akhirat zuhud adalah meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat di akhirat adapun warak adalah tarku ma takhafu dararahu fil akhirah adapun warak itu adalah kamu tinggalkan kemeninggalkan apa-apa yang kamu khawatirkan bermodarat di akhirat Qalib bin Qayyum rahimahullahu ta'ala kata beliau wahadihil ibarah ahsanu maqilabizuhdi wal warak apa yang diungkapkan oleh Ibnu Timur Rahimahullah Adalah Definisi yang terbaik Yang disebutkan Dalam Mendefinisikan makna Zuhud dan warak Zuhud Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat Adapun warak Adalah meninggalkan Apa-apa yang dikhawatirkan bermotorat Di akhirat Faidah di dalam syarah Riyadus Salihin, sebabnya minallahillahu taala ketika memilah masalah ini kemudian menerangkan. Lalu apa yang lebih tinggi kedudukannya, zuhud atau waraq? Kira-kira. Zuhud tarku melayan pak, mengalayan pak bila akhirat meninggalkan apa yang tidak bermanfaat di akhirat. Waraq meninggalkan. Apa yang dikhawatirkan bermotarat di akhirat? Kira-kira lebih tinggi dudukannya Zuhud atau warok? Zuhud. Oh, iya, zuhud. Kalau zuhud itu meninggalkan yang tidak bermanfaat, apakah bermotarat atau tidak bermotarat? Kalau tidak bermanfaat dia tinggalkan. gitu kan? Adapun warok hanya meninggalkan yang dikhawatirkan bermotarat. Begitu kan? Kata Syaikhul Muslimin, Allahumma tingkatan zuhud anak lebih tinggi daripada warak. Kalau warak yang ditinggalkan yang khawatir bermudarat. Kalau zuhud bermudarat atau tidak atau tidak yang penting tidak bermanfaat dia tinggalkan. Kata beliau rahimahullah taala seorang yang benar-benar menginginkan akhirat keinginan untuk mendapatkan akhirat ini taqwalli mengharuskan ia zuhud di dunia ini. Falaqatul Rahimah Allahu Taala. Na tatimmu raqbatuhu fil akhirah illa bizuhdi fid dunya. Tidak akan sempurna Keinginan seseorang untuk mendapatkan akhirat kecuali dengan dia zuhud di dunia. Dan nanti akan diingatkan nanti. Si. Rabbih fi laillahuta'ala Ya zuhud itu bukan berarti seperti yang dipahami orang-orang sufi ya meninggalkan kerja ya meninggalkan nikah ya meninggalkan dunia sama sekali tidak Zuhud adalah tarku ma la yanfa' fil Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam azzhadun nas alat itlaq Orang yang paling zuhud, manusia yang paling zuhud adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi beliau menikah. Berapa isteri beliau berapa? Berapa isteri beliau? Nah, Nabi Daud, Nabi Sulaiman adalah Azhadun nas di zaman Nuhimah. Ia beliau adalah orang-orang paling zuhud di zaman keduanya. Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman. Ia beliau punya kerajaan. iya punya dunia. Tidak bisa dipahami. Tidak boleh dipahami seperti pemahaman sufiah yang memahami zuhud. Yani Ia iya karku dunia ala Tetapi zuhud adalah karku ma la yanfa'a fila akhirah. Qala qatubi rahimahullah taala wala yastaqimu az dunya dan tidak akan benar tidak akan bisa lurus tidak akan bisa seorang zuhud di dunia ini illa ba'da Nawaraini sahihain kecuali setelah dia bisa ya menelaah memandang melihat, memperhatikan dua perkara. Dengan dia berempat memahami, iya dua perkara ini maka dia akan mendapatkan Zuhud di dunia ini. Al-awwal yang pertama kata beliau rahi Taala <tuh> adalah النظر في الدنيا وسرعة زوالها أو وسرعة زوالها وفنائها والمحلالها ونقشها وهستها وأرم المزاحم عليها والهرس عليها. Dia Perhatikan dunia ini Dia Hendaknya Melihat Dan memahami Cepatnya hilang dunia ini Akan cepatnya Punah dunia ini Bukan negeri yang kekal Iya, dan kurangnya serta jeleknya dunia ini Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ia menerangkan tentang jeleknya dunia dalam beberapa hadir ia diantar ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melihat ada satu bangkai Ya, Atas Rasulullah Wasallam. Apa ada yang mau diantara kalian Membeli bangkai Anak kambing ini dengan satu dirham Karena mereka ya Rasulullah Walaupun masih hidup Ini kambing-kambing yang cacat Kami tidak mau membelinya satu dirham Apalagi sekarang sudah mati ia sudah jadi bangkai Kata Rasulullah SAW Sungguh Dunia ini Ahwan irallah Lebih hina di sisi Allah SWT Dibandingkan hinanya Bangkai tersebut di sisi kalian Kalian merasa jijik Menganggap ini bangkai tidak berharga Dibayar satu dirham juga tidak mau Maka kata Rasulullah SAW Dunia ini Lebih hina di sisi Allah SWT lebih rendah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala daripada hinanya bangkai tadi di sisi kalian. قَالَ قَدَامَ الْرَّحِمَةِ اللَّهُ تَعَالَى وَآلَمِ الْمُزَاهَمَ عَلَيْهَا وَهِرْسَ عَلَيْهَا. Dan pedihnya, sakitnya seseorang ketika ia ia bersemangat untuk mendapatkan dunia, berlomba-lomba, berdesakan dengan orang lain untuk mencari dunia. Ya, yang satu menyakiti yang lain Yang satu mencurangi yang lain ya, Akhirnya terjadi berbagai macam Bunda gulana Sakit hati Dengan sebab mencari dunia Di Akhir poin ini tidak saya baca semua Kata beliau rahimahallahu ta'ala Fatali la yanfakku min hammin qabla husulihā wa hammin fī halil ghafar bihā wa ghammin wa orang yang mencari dunia itu dia dalam keadaan gundah terus-menerus sebelum mendapatkannya dia melihat tetangganya misalnya punya apa yang barang yang mewah punya apa mobil yang mewah iya alfad itu ya Afifin ya salah salah satu kita datang di, di tempat kita itu mau dijemput nih tapi pakai alfad oh Fatul masya Allah ketika datang grafi vivi ternyata. Kayaknya eh, ada yang punya vivi. Kejadian. Nah, Masihid Afat misalnya atau apa? Dia berusaha untuk punya sepotisi bulan ini. Dia punya mobil mewah gitu saya punyalah. Ya, selama belum punya terus gerundel. Kapan, Kapan saya punya? Kapan saya punya? Kapan saya punya? Targetnya belum tercapai-capai, selama target belum tercapai ia ya, gundah terus. Ham. Ia ya, apalagi ternyata istrinya di rumah juga. Betapa kita bilang, kapan bim beli -bi? Itu dunia. Qala wahmin fiha lil wafar biha dan dia juga dalam keadaan gundah dalam keadaan ketika sudah mendapatkannya. Dan bisa beli? Wah parkir di mana ini? Di depan rumah tidak ada yang nyuri, di pasar biar mahal, tempat parkiran bingung lagi sudah, belum dapat udah pusing, udah gundah, udah dapat juga gundah. Kalau wagemin, wahuzdin, ba'na fawatiha dan dia sedih dengan kesedihan yang sangat ketika kehilangan dunia tersebut. Ternyata kado Allah masya al. dicuri orang udah 10 tahun menabung, ngumpulin duit, ternyata sudah dapat ejori orang. Udah, sedih, stres. Ya dunia. Ini wa inna ilaihi raji'un. Perbandingannya. Dinukil dari seorang sahabat yang saya ingat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Iya, bedanya ilmu dengan dunia. Kalau dunia itu kamu dapat kamu jagain dia, capek jaganya. Sebaliknya kalau ilmu kau dapatkan ilmu, ilmu yang menjaga kamu. Tingkah laku kita, Amalia kita, ucapan kita dijaga oleh ilmu yang kita, pelajari. Tapi kalau dunia Setelah kita dapatkan, kita harus jaga. Ilmu kalau diberikan kepada orang lain makin tambah. Ya, makin nempel. Ya, makin kita semangat untuk beramal dengannya insyaallah dunia. Ya, dikasih mobil ke orang, maksudnya tidak punya mobil lagi. Kalaan yang kedua. Setelah dia mengetahui bagaimana keadaan dunia, dunia itu adalah negeri yang tidak kekal. yang akan cepat hilang. Iya, bahkan di antara tanda hari kiamat adalah riwayatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sudah dekat. Iya. Rasulullah SAW memberikan pemisahan antara diutusnya beliau dengan datangnya kiamat ke hati di antara tanda hari kiamat adalah diutusnya beliau SAW akan cepat hilang cepat punah, bukan negeri yang kekal iya, negeri yang hina di sisi Allah SWT dan pencari dunia itu dia akan senantiasa gundah sebelum mendapatkan dia bunda sebelum ya ketika sudah mendapatkan dia juga demikian dari ketika kehilangan dia akan sedih biasa. Qalaka tabullah rahimahullah taala annawar sani yang kedua fil akhirah. Dia lihat akhirat. Dia baca dia baca nas-nas dari Al-Qur'an dan Sunnah tentang akhirat. Bagaimana akhirat? Wa ikbaliha wa maji'iha Walabud ia, ya, bahasa akhir itu pasti akan datang, Dia akan pasti akan mendatangi negeri akhirat, diawali dengan kematian, dikubur, kemudian dibangkitkan, diambil balas, sampai akhir kemudian ada hisab, ada dzat dan seterusnya. Kata Ibn Taimiyah ta'ala di dalam laki, dalam wasiatiah kata beliau al-iman beliau mil-akhir iman kepada hari akhir itu dimulai sejak ma yakunu ba'dal maut iman kepada hari akhir itu adalah mengimani apa-apa yang terjadi setelah kematian itu menguana iman kepada hari akhir apa itu? apa yang terjadi setelah mati dan seterusnya Iya, bagaimana apa namanya misalnya eh, contohnya fitnah kubur itu termasuk iman kepada hari akhir. Apa fitnah kubur? Apa fitnah kubur? Beda antara fitnah kubur dengan adab kubur. Apa fitnah kubur? Apa? Pertanyaan? Mengkar dan akhir menroboh, buat menabiyuk, buat madi itu fitnah kubur kemudian ada kubur atau nganimat kubur yang termasuk ke dalam makna iman kepada hari akhir kemudian ada umul ba'ah dibangkitkan manusia di hari kebangkitan iya, dikumpulkan mereka di padang masyarakat iya, dihisapnya mereka oleh Allah subhanahu wa ta'ala iya, dibagikan catatan amal pada mereka ditimbangnya mereka dan amal-amal mereka dan seterusnya, ini adalah hari akhir yang pasti akan kita datangi. Kalau rahimah Allah Taala, wadawamnya, wabqaiha, dan kita meyakini akan kekalnya, langgengnya negeri akhirat. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, setelah ahlu jannah masuk ke jannah. Ahlunar masuk ke neraka Maka dipanggilah, dibawalah Didatangkan Al-Maut Al-Maut Iya Dalam bentuk kambing Kemudian disembelih Maka dikatakan kepada Ahlun Jannah Ya Ahlun Jannah Kurudun Kalian akan kekal di sorga Iya tidak ada kematian Di sorga Ya ahli kan, neraka, wahai penduduk neraka, khuludun, ya akan kekal di neraka. Bisa terus Dawam. Ya. Ahli sorga kata Rasulullah SAW. alaihi Ya, ahli jannah. Engkau itu Ta'isu. wa la tamutu abada. Kalian akan hidup di dunia di sorga. dan tidak akan mati selamanya. Wa anta Walataharumu abad akan terus muda di sorga. Ia tidak akan tua selamanya dan seterusnya. Kalau rahimah Allah Taala, warsharafu ma fiha min alkhayrat walmasrar. Ia dan kita baca kita telaah kita yakini bagaimana kemuliaan kemuliaan akan didapat ahlu jannah di akhirat nanti. Bagaimana kesanang-kesanangan yang akan mereka dapatkan di jannah nanti. Iya. Yang kata ibnu Qayyim rahimahullah taala, awam ni'amil jannah yang paling tinggi yang paling agung dari nikmat di sorga nanti adalah an nwaru ila wujudillahi subhanahu wa taala melihat wujudillahi subhanahu wa taala wujudu yoma id nazar ila Rabbha nazar. Imam Syafi'i taala. Ini penting kita ingat. Kita sampaikan kepada saudara-saudara kita. Al-Imam Syafi'i taala. Yang mereka mengaku, kita mengaku. Imam Syafi'i adalah Imam kita Imam subuh. Imam Syafi'i ketika menjelaskan ayat Allah Subhanahu wa Kalla innahum an rabbihim yauma idzin lamahjubun Surat apa itu? Eh, eh? Al Mutakifin, masyaallah. Iya. Kalla Innahum an Rabbihim <tusir> yoma'idin lamahjubun. Iya, sekali-kali tidak. Mereka orang orang kafir itu an Rabbihim daripada mereka lamahjubun terhalang. Mereka terhalang untuk melihat wajah <tusir> Allah Subhanahuwataala. An Rabbihim <tusir> yoma'idin lamahjubun. Kata Imam kita. Imam Ahlu Sunnah Al-Jama'ah Al-Imam Al-Shafi'i Rahimahallahu Ta'ala Ini dalil bahwasannya kaum mukminin akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala Di sorga nanti Ketika mereka orang-orang kafir Dihalangi tidak bisa melihat Allah Iya, maka di antara Kenikmatan kaum mukminin Mereka di sorga melihat Allah subhanahu wa ta'ala Iya Kenikmatan Di jannah Di akhirat yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelematannya malaa'ainun ra'at wala ya, udunun samiaat Ia tidak pernah dilihat mata tidak pernah terdengar oleh telinga bahkan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam wala khatara ala qalbi basyar kelematan tidak pernah terbetik Ia ya, dalam kalbu manusia apa itu wallahu a'lam yang jelas banyak kelematan-kelematan di hadapan kita Kawan binar rahiman rahimakumullah sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam surat yang saya kita baca wal khairu wa Surat apa itu Jadi wal akhiratu khairu wa abqa yang belakang Dek Surat apa itu? Eh. Ingat Yang depannya Ingat surat apa itu? Wal akhiratu Khairu wa abqa eh? ah, ah, ah, Masya Allah Ia. Masya Allah ya. Wal akhiratu Akhirat itu khairun Lebih baik Wa abqa dan langgan kekal Dunia fana cepat punah cepat hilang hancur adapun akhirat itu kekal akan langgeng kekal dunia penuh dengan kesedihan kekurangan kehinaan adapun akhirat itu semuanya yakni syurga maksudnya jannah itu semuanya kebaikan semuanya kenikmatan wal akhiratu khairum wa abqa Makaihun nabiyullah rahiman wa rahimakumullah Di antara yang disebutkan Ibn Qayyim Tidak saya baca semua Ketika seorang sulit tahu Perbandingan antara dunia dengan akhirat Bahawa seakhirat itu lebih baik daripada dunia Kata Ibn Qayyim Rahimahullahu ta'ala Fa'innar raqiba Fi dunya Wal haris alaiha Al mu'athirlaha Maka seorang yang Cinta dunia Yang tamak kepada dunia Yang lebih mengutamakan dunia daripada akhirat Ada dua kemungkinan Orang lebih cinta kepada dunia lebih tamak semangat kepada dunia, lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Dua kemungkinannya kata beliau. Kemungkinan pertama, iya, dia memiliki pernyataan bahasanya ada di sana yang lebih mulia, dan lebih afdal serta langgeng daripada dunia dia meyakini ada di sana yang lebih mulia lebih afdal dan kekal dibandingkan dunia dia yakin ada akhirat akhirat itu lebih mulia akhirat itu lebih afdal akhirat itu langgeng tapi dia tetap lebih mengutamakan dunia. Dia tetap lebih cinta kepada dunia. Iya. tamak kepada dunia. Wa imma kemungkinan keduanya Allah Yusadzika. Memang dia tidak punya keyakinan adanya akhirat yang lebih baik, lebih afdol daripada dunia. Dua kemungkinan. Ya, kemungkinan pertama apa? Dia menyatakan. Meyakini ada negeri lain Yang lebih akut daripada dunia Ada negeri lain Yang lebih baik daripada dunia Ada yang negeri lain yang Bakal, yang kekal Tidak seperti dunia Kemungkinan kedua Bagaimana? Dia tidak memiliki keyakinan adanya akhirat Dia tidak memiliki keyakinan adanya di sana negeri Yang abadi Qadimu qayim rahimahallahu taala, faillam yusadiq bizarik, kana adiman lil iman. Kalau sampai yang kedua ini yang ada pada dia, dia sampai tidak meyakini, tidak memegang keyakinan adanya negeri akhirat, dia tidak meyakini adanya sorga, tidak adanya negeri yang kekal, kalau sampai yang kedua ini maka dia adalah seorang yang adiman lil iman rasan, dia orang yang tidak ada iman sama sekali. Seorang yang mengingkari hari akhirat, seorang yang kafir, bukan mukmin. Iya di antara pun iman adalah iman kepada hari akhir. Oh enggak, bukan dua. Dia saya yakin kepada hari akhirat. Iya yakin bahawa akhirat itu nih orang kedua, orang pertama. Yakin akhirat itu adalah negeri yang kekal. Yakin akhir lebih baik. Ia lebih afdol. Ia tapi dia terus tenggelam dengan dunia cinta kepada dunia lebih mengutamakan dunia daripada akhirat yang kedua kata beliau wa in saddaqallazik ka nafsi dalam akli al ikhtiyar di kalau dia masih meyakini ada akhirat dia meyakini akhirat itu negeri yang langgeng yang abadi dia yakini akhirat itu lebih baik daripada dunia lebih afdal tapi dia ternyata terus lebih mengutamakan dunia sudah orang ini fasidal aql rusak akalnya rusak akalnya dia lebih mengutamakan yang fana dibandingkan yang abadi iya dia lebih mengutamakan negeri yang sementara akan hancur dibandingkan negeri yang kekal dia lebih mengutamakan sesuatu yang rendah meninggalkan yang utama dia berarti fasidal akal sehingga kesimpulannya kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala faitharud dunya 'ala al akhirah sebagaimana tabligh rahimahullah lebih memutamakan dunia daripada akhirat itu dua kemungkinannya imma min fasadil iman wa imma min fasadil aqli bisa karena memang rusak keimanan dia dia tidak beriman kepada hari, -hari akhir atau yang kedua itu tadi fasadil akal rusak akalnya ia rusak akalnya. Dia meyakini ada negara akhirat, tapi tidak mahu mengutamakan akhirat. Dia yakin akhirat lebih baik, tapi dia lebih mengutamakan dunia. Rasajul akal. Yang terakhir, yang khabar bilar rahimaharahimagumallah ibnu kaim rahimahallahu telah menjelaskan bagaimana keadaan rasulullah dan para sahabat rasulullah saw. Kata beliau walihada nabadaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wara adhri huwa wa ashabuhu wa anha qurubuhum wattarahu wattarahuha wa, wa, wa lam yalafuha wa hajaruha wa lam yamilu ilaiha wa fiha haqiqat zuhd kala demikian keadaan dunia Iya, negeri yang fana. Negeri yang hina di sisi Allah Subhanahu Negeri yang banyak kekurangannya, kesedihannya. Iya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabadzah para sahabatnya, iya. Menjadikan di belakang punggungnya. Tidak menjadikan sesuatu yang utama. Beliau dan para sahabatnya berpaling dari dunia. Beliau Rasul s.a.w alaihi wasallam hajaruha meninggalkan dunia ini. Tidak menjadikan sesuatu yang utama. Walam yamilu illa tidak condong kepada dunia. Dan kata beliau, wa'duha sijnan lajannatan. Dan menganggap dunia itu sebagai penjaranya. orang mukmin, bukan surganya orang mukmin. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Ya dunia ini adalah penjaranya bagi orang, -orang mukmin dan sorganya orang-orang kafir iya kita dibimbing oleh syariat ini haram, ini tidak boleh tapi kemudian nanti akan mendapatkan kenimatan yang banyak di akhirat nanti sorga adalah sijnul mukmin wa jannatul kafir di dukulah sijnul mu'min rahimahallahu ta'ala ada seorang Yahudi, ya, melihat Al-Habibuddin al Hajarrahimahallahu Ta'ala, seorang alim dia, dia, dia lihat, ya, banyak murid-muridnya berangkat ke masjid. Murid dia muliakan. Lebih kalah keadaan dulu, orang-orang dulu, mereka muliakan orang-orang ahli. Maksud Yahudi ini kemudian inginnya. Ia ya. melecehkan atau merendahkan atau membantah. dia bilang, bukankah Rasul Kalian menyatakan dunia itu adalah sejenis mukmin wajannya tu kafir. Ia ya. bukankah dunia itu adalah penjaranya orang mukmin dan sorganya orang-orang kafir? Tapi kamu dalam keadaan demikian. Ya, berpakaian bagus, dimuliakan, dihormati. Tapi dia, orang Yahudi ini, orang Yahudi yang kere, yang miskin. Bagaimana jawabannya? Terakhir ini? Bagaimana jawabannya? Bagaimana jawabannya? Katanya dunia itu sejujurnya mukmin, wajan, datul kafir. Tapi kau dimuliakan banyak para puyakutmu mengikuti, kau Dimuliakan. Adapun dia ini orang Yahudi ini, orang Yahudi yang miskin, yang fava yang kere yang kayak gitulah. Jawabnya, kata al Bismillahirrahmanirrahim Allahu taala iya. Dunia, bagi kami adalah sihir mukmin. Iya. Dibandingkan dengan kalimat yang Allah persiapkan untuk kaum mukmin di akhirat nanti. Keadaan-keadaan kaum mukmin di sorga. Walaupun mereka mendapatkan kerimatan duniawi Itu dianggap sebagai sijiran Dibandingkan dengan kerimatan dan persiapan di akhirat nanti Di sorga ya. Dan kamu Seperti ini ya, Masih baik Jadatul kafir Dibandingkan apa yang persiapkan untuk orang-orang kafir di neraka nanti Jadatul kafir Ia ya, faham? Ya Kamu minin Dengan kesenangan yang mereka dapatkan Kerimatan di dunia yang mereka dapatkan Kata sijun mukmin dunia Sijnun Kenapa? Karena yang akan mereka mendapatkan di akhirat nanti lebih banyak. Tadi tidak akan yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah terdengar teringat, bahkan tidak pernah terpetik. Bahkan yang paling besar yang melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, tapi orang kafir, walbagaimanapun susahnya orang kafir, itu masih sorga baik kamu di dunia ini, sorga dunia. Kenapa? Dibandingkan azab Allah dan di akhirat yang mendapatkan di akhirat di neraka. Begitu jawaban seorang Ali. Iya, maka pentingnya kita sangat biasa membaca iya buku-buku mereka menjelaskan mendapatkan penjelasan dari mereka. Nah, ihwalil rahimun rahimakumullah. Demikian intinya dari ucapan Ibnu Qayyim yang kita baca. Ya Ibnu Qayyim rahimahullah, yang pertama saya sampaikan menyatakan bahwasanya raqbah bil akhirah keinaan seseorang untuk mendapatkan akhirat, kecintaannya kepada akhirat tidak akan mungkin bisa kecuali dengan seorang zuhud di dunia. Yang kedua kata almarhumah zuhud di dunia itu tidak mungkin bisa lurus, tidak mungkin bisa tegak, tidak mungkin bisa ada pada seseorang kecuali setelah dia menelaah memahami dua perkara. Apa itu? Yang pertama dia memahami, meyakini akan iya, cepat hilangnya dunia ini. Fana nya dunia ini akan cepat hancurnya dunia ini ya hinanya dunia yang dibandingkan sisi Allah s.w.t seorang pencari dunia itu belum mendapatkan dunia sudah sedih bunda. ketika mendapatkan juga gundah ketika kehilangan dunia sangat sedih ada Adapun akhirat yang kedua dia melihat akhirat akhirat negeri yang abadi yang pasti akan datang kita datang kepadanya, mendatangi kita dan kelimatan di akhirat kelimatan yang abadi Ahl jannah akan kekal di jannah Iya Dan kerimatan-kerimatan di jannah Di sorga itu sangat banyak Yang Paling besarnya adalah Orang-orang beriman yang masuk sorga Mereka melihat Allah subhanahu wa ta'ala Yang terakhir tadi kita baca Maka ketika dia meyakini Sorga uh, Akhirat lebih baik Akhirat itu kekal, dunia itu fana Maka seorang lebih mengutamakan Dunia daripada akhirat Dua kemungkinan. Kemungkinan pertama dia tidak beriman kepada hari akhirat. Ini berarti orang bukan beriman. Kemungkinan kedua, dia beriman adanya akhirat. Dia beriman akhirat itu lebih baik. Akhirat itu lebih afdol. Akhirat itu kekal. Tapi dia lebih mengutamakan dunia. Maka dia kata Ibn al apa? Rusak akalnya. Faham? Wallahu'alam. Bismillahirrahmanirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.